Hej och välkomna till introduktionsavsnittet av Bonuspappan och Plusmamma En podd om livet i bonusfamiljen med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Spännande. Det hoppas vi. Nu så tänkte vi börja med att presentera oss själva lite kort. Jag heter Martin. Jag är snart 48. Även om jag inte kan tro det själv. Eh, har jobbat som journalist i 25 år är det nu faktiskt. Eh, och när jag inte jobbar så tycker jag att det är kul att spela trummor till exempel. Och då spelar jag bara modern jazz. Lite nördig som jag är. Och så gillar jag förstås att spela innebandy i innebandystaden Varberg. Jag har vuxit upp i Göteborg och har föräldrar som just i år firar silverbröllop. Och jag har en yngre bror, två år yngre bara, som har tre egna barn. Jag själv har ju inga biologiska barn, så jag är bara bonuspappa i det här fallet. Barn däremot har min sambo, som sitter här bredvid. Och som kallar sig plusmamma. Och det tror jag är många lyssnare som undrar vad du menar med det Jag är ju då Maria, 41 år Och jag har fyra barn plus ett barn Just det, då tänker du på Kevin Precis, Kevin var ju min bonusson under många år Sex och ett halvt år närvarande bestämt mm, Innan jag och hans pappa gick isär och ni träffades ju redan när han var två och ett halvt. Så att han har ju vuxit upp mycket med dig. Och med mina barn. Just. Så att de kallar ju honom för bror. I alla fall min son och Kevin är ju jättetajta. Även om de egentligen inte har några biologiska band. Nej. Det är härligt. Tycker jag med. Och att Kevin får komma och hälsa på här. Och att jag fortfarande får ha honom i mitt liv tycker mm. jag är fantastiskt. Som ett plusbarn. Precis, han är en plus. Eh, ja, och lite mer om din bakgrund kanske? Jag är uppväxt i Falkenberg. Jag har en äldre bror som också bor här i Varberg nu. Och han har tre barn. Och våra föräldrar har ju varit gifta i över 50 år. Så min erfarenhet av familjelivet är ju bo inte bonusfamiljen utan det är kärnfamiljen. Ja, och det är ju samma för mig. Vi har vuxit upp i, i traditionella... Trygga hem kan man väl säga. Ja, det har vi haft tur. Mm. Och så har jag nu börjat jobba som dagmamma. Så då har vi ju de barnen också. Ja, det är inte riktigt samma sak. Nej, men det kan ju också vara lite roligt eh, när vi åker på utflykt som eh, igår när vi var och badade med de här två ett och ett halvt åringarna som inte är syskon men som nog många tror är tvillingar och många tror att de är våra barn. Det är roligt att se människor försöka få ihop ett och två och tänka att vem ser barnen? Vem är hon? Varför är hon mörk? Jag är ju mörk. Ja just det, de är ju blåa och blonda. Kanske lite mer blåa? lika mig då. Blåhögda. Och Vad jag... jobbigt om de blir blåa när vi var på badet just. Man kommer att lämna tillbaka dem till att Varför har de så blåa läppar? de var lite under vattnet. Nej, så var det inte. Nej, Men jag är adopterad. Ja, det är det märkte jag efter ett tag. Du märkte det efter ett tag? Du tänkte att jag var bortbyggd? Nej, du sa det. Jag sa det. Ja. Precis, och det har ju också varit en speciell familjebildning. Att ha. För min bror är ju biologisk barn mm. till mina föräldrar. Mm. Och det är ju många som undrar över det. Ja. Men det är ju nästan som en egen podd. Så den får vi ju starta någon gång Anna, Men sen skiljer det ju, det skiljer ju nio år mellan dig och din bror. Så ni är ju på ett sätt lite ensam barn också Att ni, Det är skillnad om man växer upp Och har väldigt nära i ålder Som jag och min bror Eller som dina tre äldsta barn Precis Som nu är 14, 15 och nästan 13 Ja, så det skiljer Två och ett halvt år ungefär Mellan, Mellan äldsta tre. och yngsta ha. Ja, så är det Ja, och du har ju också lite fritidsintressen Ja mina fritidsintressen går ut på att titta på dig när du spelar trummor och <laughs> försöka förhindra dig att spela innebandy. Ja, just det. Med alla mina knäoperationer som jag hoppas har gjort det sista. Gamla gubbar ska inte spela innebandy. Mm. Och sen tycker jag om att fotografera vänner, barn, familj och skriva små berättelser och ge människor inblick i vårt liv. Mm. Och så ordnar du ju massa andra aktiviteter för... Vänner och bekanta. Och bakar och lagar eh, fantastiskt. Goda jag är dator. ju egentligen utbildad turist- och service-människor. Även om du inte jobbar med den. Nej, så är det. Du har nog haft fler jobb än ja. mig. Eh, jag har haft jobb än dig. <laughs> fler yrken. Fler yrken. Ja, ja jag har ju eh, drivit butik. Mm. Och jag har eh, jobbat med äldre. Jag har jobbat med rehab. Mm. Och jag har jobbat med funktionshindrade. Ja. Så är det. Eh, vi eh, kommer ju att lägga ut eh, ett nytt avsnitt av podden eh, varje måndag eller på natten. Så tidigt så att även ni som måste gå upp tidigt och åka till jobbet kan eh, lyssna på... Nu lät det som att vi inte går till jobbet på måndagar. Jo, men kanske inte så klockan fem på morgonen som vissa måste gå upp och jobba. Det är sant. Och för mig som är morgontrött hade det varit extremt jobbigt, som du vet. Och då tänker vi att ni ska kunna lyssna på kanske max en halvtimme med lite inblick i bonusfamiljen på väg till jobbet. Och bland de första olika teman som vi har tänkt att ja, ha. Ja, vi kommer att ha ett tema varje gång. Ett. Ska vi säga att det blir väl det första riktiga avsnittet kommer att handla om att dejta en förälder. Jag var ju inte förälder och dejtade någon som är förälder, nämligen du. Precis. Och jag är föräldern som dejtade någon som inte var förälder. Nej, och det hade du ju inte räknat med. Nej, jag försöker faktiskt bort dig där genom att säga att jag hade fyra barn. Men det funkar ju inte. Nej. Och det kanske var delvis för att jag hade lite rutin av att jag ett tag tidigare hade haft ett särboförhållande med en kvinna då som hade en son som var tio när vi blev ihop. Men eftersom vi bodde i olika städer och inte då kunde pendla så ofta till varandra så träffade jag ju inte hennes son så ofta. Men det gav ändå kanske en viss rutin så att jag inte var rädd att träffa en mamma så att säga. Nej, och nu bor vi ju tillsammans sen ett år. Tillbaka med ja. våra fyra barn på halvtid. Mm. Plus att Kevin kommer till oss och bor några dagar ja. på lov och så. Mm. Så det är att dejta en förälder lite, vad man kanske ska tänka på och hur det kan gå till. Um, och sen är det ju ett annat eget tema blir att träffa bonusbarnen. Precis. Och kanske även att inte i vårt fall då men i andra bonusfamiljer att Barn, bonusbarnen, träffa bonusbarnen just det, det kan ju ställa till det kanske, och, men förhoppningsvis går det bra precis, bara för att två människor bestämmer sig för att älska varandra, så betyder ju inte det att deras barn kommer älska varandra eller att barnen kommer älska ens partner nej där det har ju vi haft, haft tur även om eh, jag träffade dina barn några av dem, väldigt tidigt egentligen innan vi blev ihop faktiskt, ja precis det hade jag inte heller tänkt Nej. Jag hade tänkt att jag aldrig mer skulle ha en man i mina barns liv Nej Det pajar du. <laughs> Och det har ju varit jättebra Så att jag är bara tacksam för att ni har släppt in mig I era liv eh, Sen har vi också tänkt att prata lite om Det här med planeringen som man måste ha I en bonusfamilj Man måste ju ha en planering i en kärnfamilj också men det... det är fler föräldrar ja. Vi har ju sammanslagit eh, Är det fem föräldrar som behöver komma överens. Eller det ja det vi är, är eller? fem. Med barnens pappor. föräldrar och ja, nya partners. Och det är ju många kalender som ska synkas. Mm. När det gäller sommarlov. Eh, hämtningar och lämningar. Vem ska gå på uppvisningar. och Det är mycket ja. planering. Ja just det. Och, och vem måste gå och lyssna på... Eh, kvartsamtal på skolan eller så. Precis. Förhoppningsvis alla men ibland så någon gång har det hänt att det har bara varit jag som har suttit i aulan och lyssnat på vad man ska tänka på inför gymnasievalet. Och det var lite spännande ändå som Det kan ju uppstå en roliga situationer. Ja. Som när vi var på kvartsamtal med Lycke och läraren tittar först på Anders och sen på dig och sen på mig och försökte få ihop varför har hon två män? det här för trekant? Ja, det var spännande. ja nej men Jag tycker även lärarna har varit väldigt liksom, öppna och, och respektfulla. Det är för... nya tider nu. Ja. Det är inte bara kärnfamiljen utan man får respekt... vi, vi brukar kalla varandra för föräldrar. Ja. Att vi är föräldrar till våra barn. Jag är jätteglad att jag får vara föräldrar till bonusfamiljens barn. Eh, och jag tror att de, eh, de ser ju inte som sin pappa förstås och det ska de inte göra men de ser mig nog som en föräldrarfigur. eller en fam family guy, family guy i våra ja, mm. det är nästa tema mm. också eh, sen har vi ett kanske tema som har lite med det att göra planering men som är mer eh, ansvar, vems ansvar är det att göra olika saker och att man som bonuspappa tycker jag i alla fall man kan inte fly ifrån ett ansvar och bara säga att Nej, det får du fråga mamma om. Eller det, det får du ta med din biologiska pappa. Det är ju pappa. ett äh, spännande tema även i en kärnfamilj. Mm. Den här ansvarsbiten. Så att Det kanske blir flera gånger vi får ta upp det temat. Mm. Men, äh... Sen blir det naturliga uppdelningar också. Man kanske gör sånt som man är bra på. Eller som, som man tycker är roligt. Eller som det råkar bli. Att det är du som laga mest mat och det tror jag alla är tacksamma för i den här familjen och så kanske det blir att det är jag som sköter tvätten oftast och så Va? Så är det ju faktiskt. Ja Jaha. Jag... Du är jag... aldrig på övervåningen ens, där tvättstugan är. Vad är det, det här podden skulle du gå ut på? Nej, men du... mig på det här sättet. <laughs> vi kan ha en speciell tvättstugepodden eller tvättstugavsnittet Jag kanske. har tvättat. Ja. Jag vill att tvättmaskinen står. Ja, vad bra. <laughs> um... Och där skulle man även kunna lägga in antingen i samma avsnitt eller ett eget avsnitt om ekonomin för det är också lite ett speciellt ämne. Det kan det vara I alla relationer ja. Man har ju olika Jag tänker eftersom det är olika föräldrar som har kanske olika inkomst mm. så har ju barnen olika förutsättningar i de olika familjerna mm. Det kan ju vara ett barn som har väldigt mycket i en familj och mindre i en annan och det är ett tungt ämne tror jag där kan det nog bli, bli känsligt om något barn som är varannan vecka till exempel får väldigt dyra, nya och fina saker av den ena föräldern och så om den andra bonusfamiljen inte har de förutsättningarna så kanske det kan vara en grogrund till lite orättvisa och avundsjuka och sådär. Och så med det här med ekonomin så tänker jag att du då som faktiskt egentligen då inte har några biologiska barn hur mycket du bidrar med till familjen och mm. hur, hur andra familjer har det så att där får ni ju gärna skriva in hur ni har det eller om jag har frågor om och se om ni har löst det på, på samma sätt jag vet inte om vi ska, vad vi ska avslöja här men, det är ett spännande avsnitt i alla fall och vi vill ju jättegärna ha ett avsnitt eller flera där vi svarar på era frågor så gott vi kan utefter våra erfarenheter. Så skicka gärna frågor till vår alldeles nya mejladress som är bonuspappan.plusmamman snabla gmail.com Just det. Eh, och så har vi ju Facebook och Instagram också. Precis det är väl samma namn. Samma namn. bonuspappan.plusmamma. Så surfa in där och följ oss så kommer ni säkert få lite mer information bland annat om vad nästa avsnitt kommer att ha för tema. Just det, vi har ju i det här introduktionsavsnittet så ska vi hålla oss lite kortare och därför ska vi bara ha en kort liten genomgång, tänkte vi, om vilka olika sorters bonusfamiljer det finns. Precis. Vi kan ju utgå från vår egna konstellation som är att den ena föräldern har barn sedan tidigare och den andra inte har det. Och vi har inga gemensamma barn. Och så har vi inga gemensamma barn heller. Eh, och sen så kan man ha en sån familj där man då får ett gemensamt barn. Så att, och det... Som jag var, hade det innan i min förra relation. Då hade vi ju båda två barn med oss in i vår relation. Och sen fick vi ett gemensamt barn. Just det, det är ju den, den andra delen när, där båda har barn. Det, det är ju så man, så, som jag alltid tänkte mig en bonusfamilj. Att båda har barn. Och då har man ju förstås inga barn gemensamt när man precis. Träffar. Det är svårt. Att få gemensamma barn innan man har träffats. Ja, då skulle det vara ungefär att man... Inte mindes att man sen blev med barn och sen blev ihop med den. Som man hade träffats under sådana omständigheter att man inte mindes. Nu förlorade vi tio lyssnare. Ja, just det. Ja. Eh, eh, men som sagt, i din förra relation hade ni båda barn och sen fick ni ett barn. Och då kan man ju tänka Att det är antingen det kan väl vara både Positivt och negativt Det kan i, vara både positivt och negativt Och det har vi, vi har nog både upplevt det ena och det andra Men mest tycker jag att det har varit Positivt för att eh, Hon kom ju som en Förenande liten ängel Och enade våra två familjer Som kanske faktiskt hade Slits lite åt varsitt håll Men plötsligt så fick vi En gemensam nämnare också Släkting kan man säga. Någon Just som alla var släkt med. Alla hade jag heller som lillasyster. Precis. Sen kan du då, men i en sån, när det blir så att ett par då får ett gemensamt barn så kan det uppstå avundsjuka. För det barnen får ju tillgång till båda sina föräldrar som de andra syskonen aldrig Just kommer det. få. Mm. De har, det här nya gemensamma barnet har ju både mamma och pappa. Mm. Och på heltid dessutom. Oftast. Ja. Inte alltid, det kommer vi komma in på i något avsnitt. Hur man kan ha ett gemensamt barn på halvtid. Ja just det, det finns ju faktiskt en möjlighet. Och överhuvudtaget en bonusfamilj. Vi har ju utgått från att man bor ihop. Men man kan ju faktiskt vara särbos och ha ändå vara ihop förstås. Och ha sina olika barn och så. Men jag tror vi utgår ändå från att vi ser det som en familj att man bor ihop. Ja. Av de här grund. Sen har vi ju, vi pratar mycket om barn som är i antingen småbarnsåldern eller tonårsåldern. Men det finns ju familjekonstellationer där barnen har flyttat ut. Just det. Och inte längre finns med i vardagen. Man bara kommer hem och någon helg då, då och äter jättemycket. <laughs> ja, så. Jag ser ju framför mig att mina barn ska komma hem och bjuda mig på mat. Ja, det är ju... Bjuda ut mig på restaurang. Drömmen jag, just det. Ja. När, när de är fattiga studenter eller... Ja, läser jorden runt. Eller där så. Den i mm. Ja och sen är det ju det här som, som vi har det är ju att vi har alla fyra barnen varannan vecka och sen har vi inga barn nästa vecka. <laughs> Då tänker man, nu ska vi, allt vi ska hinna med när vi själva Precis, vi bara ligger på soffan hela dagarna. <laughs> och bilar upp oss. Eh, sen finns det ju de som, där eh, man har ett barn ett barn som bor större delen av tiden hos en förälder och kanske varannan helg hos den andra ja. eh, så att det finns ju de lite olika varianter där också i. Vi hade ju en är. spännande idé där i början om att lite variera veckorna så att man kunde få lite egen tid med vissa barn olika tider, fast jag var ingen av de andra föräldrarna som nappade riktigt på det Nej, jag vet inte om det var för att vårt schema var för krångligt eller så men mm. i princip att man, man bytte barnen på eh, olika dagar eftersom då Helle har en pappa och de andra tre Äldre har en annan pappa Så hade, hade det blivit Men det var ju även med de äldre barnens pappa Att alla skulle inte komma till oss samtidigt Utan då skulle Men Det var för att vi skulle få lite olika dynamik ja Tänkte vi då Men sen hade det ju gått jättebra att ha mm. varannan vecka Och att vi faktiskt är För vi hade ju offrat lite av vår barnledighet Kan man säga, eller mm. Vi hade bara fått en hel Jag helg... om det är ordet barnledighet Nej, vi Det är mer barnlöshet av... Ofrivillig frivillig frivillig barnlöshet, barnlöshet. Ja, Det var ett nytt ord också som... Ja, frivillig och frivillig Den är ja. jättefrivillig mm. Nej men som sagt, man hade kunnat få En variant där eh, Lycke som är mellan barn Av de tre äldre eh, Är lillebror När han bara är med Saga, även om de är så nära i ålder så det inte märks. Men då skulle Iva till exempel kunna bli mer stora syster till bara Helle, om de var själva. Istället för att hon ska vara lite mellanbarn. Det var väl lite tanken där, som du sa med dynamiken. Precis. Bland barnen där. Ja, så det finns olika varianter av bonusfamiljer. Och det kommer vi säkert att komma in till under de senare ordinarie avsnitten. Nu så ska vi avrunda med att upprepa att ni gärna får maila frågor till oss eller andra funderingar och feedback till mailadressen som är bonuspappan.plusmamman Precis, och så följer ni oss gärna på Instagram och Facebook. Och gillar ni podden som kommer på måndag så tipsa era vänner. Och sen kommer ju den här att bli enormt stor. Så vill ni att vi ska göra reklam för er så hör gärna av er. Absolut. Vi tar emot alla förslag och utvärderar dem. Oanstände förslag också. Det får vi återkomma till nu när vi snart stänger av. Men först ska vi säga så här. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej Hej då!